Розділ восьмий Джудіта змусила мене присягнутися на Біблії, що я негайно перейду в атаку, і тоді аж пішла. Та спершу мені здалося б відійти від похмілля. Отож я вирішила вкластися спати, щойно смеркне. Коли я вже готувалася до сну, хтось постукав у двері. Ця клята днина ніяк не хотіла закінчуватись. Я ледь не стрималася, щоб не зареготати, коли огляділа на порозі цю лярву Мегану. Ну, не дасть мені дух перевести. Вона зміряла мене від ніг до голови. Я зробила те саме. Вперше бачила її так близько. Врода у неї холодна. Погляд гордовитий і гострий, мов бритва. Будь-яка жінка поруч із нею виглядала б школяркою. Переді мною стояла розкішна бізнес-леді, що виїхала на вихідні за місто, новісінькі джинси, дорогезні черевички без жодної плямки бруду, і на манікюрені нігті. Що ж, нічого не вдієш, мій вигляд після вчорашнього гуляння був не на мою. Користь Даяна, так? Ні. Діана, що тобі треба? Здається, Едвард врятував тебе з біди вчора ввечері. А тобі що? Не упадай біля нього. Він мій. Я засміялася просто їй в обличчя. Можеш сміятися, мені байдуже. Не гай часу. «Ти його мізинця не варта. Поглянь лишень на себе!» Вона гидливо скривилася. «Ти нічого ліпшого не вигадала?» – запитала я. «Якщо гадаєш, що я звільню для тебе місце, то мені тебе шкода». На її обличчі зазмігілася підла посмішка. «Ти розчулила його своєю гіркою долею, егеш?» Подих мені забило, ноги підітнулися, на очах закипіли сльози, і я сперлася на одвірок. «Дуребко ти, бідолашна!» – докинула Мегана. Почулося невиразне воркотіння двигуна, і ця лярва ще більше вишкірилась. «Чудово! Ось і Едвард!» – сказала вона. «Нехай подивиться, яка ти гарна!» після вчорашнього. Він вийшов з авто і одразу підійшов до нас. «Що ти тут робиш?» спитав у Магани. Я стояла, навмисне понуривши голову. Та ось дізналася, яке лихо спіткало Діану, то прийшла висловити співчуття з приводу загибелі чоловіка і доньки. Вона аж світилася від щирости. «Ти скінчила?» Голос його був такий шорсткий, що я мимоволі підняла голову. Він просто таки пронизував її поглядом, а її обличчя аж променіло турботою. Мегана обернулася до мене і поклала долоню на мою руку. «Ох, мені так шкода! Не хотілося я трити твою рану! Якщо ми будемо тобі потрібні, звертайся, не соромлячись. Як трохи піддушчаєш, хильнемо у двох по чорчині. Тобі добре стане. Годі, Мегано!» Урвав її Едвард. «Усе зрозуміло. Бери ключі і гайда додому». Вона послала мені цілунок рукою. Юден цілунок». Зібралася йти та враз озирнулася. «А ти йдеш, Едварде?» «Ні». Мені треба побалакати з Діаною. Вона прийняла удар, усміхаючись. Я відразу підбадьорилася. Вона підійшла до нього. Не квапся, я тим часом приготую нам романтичну вечерю. Звелася на в і поцілувала його в кутик вуст. Я побачила, як Едвардова рука лягла їй на талію. Я знову охляла. Немов прохромлений м'яч. Мегана підморгнула мені і попрямувала до Едвардового котеджу. Я знала, що дивлюся на нього очима дохлої рабини, та нічого не могла з тим удіяти. Він пригладив чуба, не дивлячись мені в очі Видно було, що він не знає, навіщо залишився тут зі мною. Я вирішила полегшити йому завдання. Не змушуй її чекати. Що з тобою вчора сталося? Хотіла втопити смуток. Ми глянули одна одному у вічі. Чого ти чекаєш від мене? Врешті спитався він. Щоб ти узяв життя у свої руки і вирішив дещо? Він запалив цигарку і відвернувся. Це непросто. Не можу зараз нічого обіцяти. І пішов, не кажучи більше ні слова. Едварде! Він зупинився. Не вилучай мене зі свого життя. Не можу. Навіть якби й захотів. І пішов. Лебонь, Мегана пантрувала за нами, бо вийшла, щойно він ступив на ганок. Вона обняла його і потягнула до середини. Війна розпочалася, і Мегана наразі перемагала. Вона ж його знала. Знала, що й коли сказати. У них було спільне минуле, яким вона орудувала, як зброєю. Я ж мушу... Завши поводитись так, наче йду тонкою кригою. Що спільного у нас із Едвардом, крім лютих сусідських сварок і замирення тривалістю кілька тижнів? З такими думками я й заснула. Це, звісно, не привід для втіхи, але Мегана не залишалася ночувати в Едварда. Вранці вона знову прийшла. Едвард уже давно щось фотографував на березі. Я не стрималася від сміху, вгладівши, як вона силкується дибати піском на височенних шпильках. І мало не вдзюрилася, коли постман Пет стрибнув їй на плечі. Той пес чужопланетянин вочевидь був моїм найліпшим другом. Він саме виліз із води і викупався у піску. Тож прегарне кашемірове Меганене пальто стало схоже на стару шмату. Раптом у голові мені сяйнуло. Я збагнула, що в нас спільного з Едвардом. Тут Мегані зі мною не позмагатися. Моїми знаряддями зваблювання стануть шапочка і шалик. Із овечої вовни, звісно ж. Повірити важко. З легким серцем попрямувала я на берег, переповнена рішучості показати цій мандресі, що їй не пощастить мене позбутися. Не помітивши, що я наближаюсь, Мегана роздратовано бурмутіла під ніс. Годі жагнити у цій глушині. Треба забрати його до Дубліна. Заразом і цього клятого пса здихаюся. Ох ти ж, лярво! «Привіт, Мегано!» – кинула я, минаючи її, і свиснула. Пет, підбігши, плигнув мені на плечі. Я, звісно ж, не впала, та ще й погладила його. Пес радісно загавкав і почав вистрибувати довкола, огладівши в моїй руці палицю. Я ж бурнула її, зиркнула зизом на суперницю і пішла берегом. Едвард помітив мене ще здалека. Я махнула йому рукою і далі бавилася з собакою. Знає, що я тут, та й доста. Ось я наблизилася, але навіть не глянула в його бік, зосередившись на псові. «Діано!» – почувся його голос. Я на силу погамувала усмішку. Не встигла обернутися, як постменпет, чим душ погнав до мене. А вже ж, у мене в руках була та ломака. Він налетів на мене і повалив у пісок. Я зареготала, мов навіжена. Цього я і чекала. І мій помічник до всього заходився лизати мені щоки. Потім ломаку в мене забрали. І постмен-пет Знову побіг її ловити. Я розплющила очі. Розставивши ноги, наді мною стояв Едвард. Я помітила, що риси його обличчя загострилися. Довкола очей були темні кола. Та він усміхався. Щоб ти побачила, яка ти замурзана, Щоб ти знав, як мені на це наплювати. Едвард простягнув мені руку і допоміг звестися. Отак ми і стояли кілька секунд. Потім він великим пальцем стер з моєї щоки пісок. На обличчі його з'явилася ніжність, яку він відчував до мене останнім часом. То була слушна нагода. «Пройдешся зі мною?» – спиталася я. Рука його, що й досі торкалася моєї щоки, опустилася. Едвард зиркнув у море, тоді на мене. Та треба вже йти, друкувати світлини. От і все. Прогулянці – край. Едвард спакував своє приладдя. Я зітхнула, та раптом він знову підійшов. «Тебе що цікавлять світлини з Аранських островів?» «А вже ж?» «То ходімо, покажу». Ми пройшли в Сенький берег, не промовивши ні слова. Я навіть про Мегану на кілька секунд забула. А вона чекала нас, спершись на своє авто. «Що ти тут робиш?» – гостро спитав Едвард. «Ти ж ніколи не любила гуляти берегом». Я хотіла тебе побачити, розповісти про свої плани. Не мав в мене часу. Я працюю. Я можу зачекати». Едвард пішов далі. «Я за ним, а Мегана за мною». «Якою мовою цій жінці пояснити, що вона тут зайва?» Він відімкнув двері й увійшов до середини. «Я лишалася на порозі». Мегана штурхнула мене тихенько, щоб він не побачив, і теж зайшла. «Кажу ж тобі, не сьогодні», – повторив він, угладівши її. «А вона що тут робить?» «Едвард віддасть мені світлини, і я піду». Він попрямував на другий поверх. Я закурила. Мегана із місця не рушила». Справжнісінька сторожова субацюра у дорогих черевичках. За кілька хвилин Едвард спустився з великим конвертом в руці і мовчки віддав мені. «Дякую», – відказала я. «Бувай». І всміхнулася перш ніж піти. Чути було, як Мегана благає дозволу залишитися. Та він витурив її з хати. Ану, зачекай, гукнула Мегана, коли я підійшла до дверей свого помешкання. Що ж, я мала право потішитися з сьогоднішньою перемогою. Обернулася і продемонструвала їй свою найпідступнішу усмішку. Від люті вона аж бритка зробилася. Що то за світлини? Оці, спитала я, показуючи на конверт. «Не дратуй мене!» Це світлини, які Едвард зробив, коли ми були на Аранських островах. «Брешеш!» «Не віриш?» «А це свята правда!» У готелі було затишно, ліжка м'які. Одне слово – ідеальний куточок для закоханих. Дайно їх сюди!» Вона видерла конверт у мене з рук. Я, звісно, не вірю в Бога та зараз благала його, щоб не переборщити. Побачивши, як перехнябилося її обличчя від люті і заздрощів, я подумки пообіцяла поставити свічку у першій церкві, яка мені тут трапиться. Гадаю, ебі допоможе. Це неможливо, неможливо, вигукнула Мегана. І все-таки це було. Якби очі її були дулами кулеметів, то мене наскрізь прошило б кулями. Вона ж бурнула світлини мені в обличчя і побігла до свого авта. «Ти за це заплатиш!» Я глянула на першу світлину. Ох, на її місці я теж влаштувала б істерику. Геть приголомшена, побігла я до хати, щоб детальніше роздивитися ті знімки. Наступного вечора... Я вирішила піти до шунку, сподіваючись побачити там Едварда. Господар зустрів мене широкою усмішкою. Я вилізла на ослін. «Вибачте за той вечір». «Та нічого, з усіма буває», – відказав він, підсовуючи до мене кухля. «Подарунок від пабу». «Дякую». Потім зиркнув на вхідні двері звів очі до неба і обернувся до мене. «Бойового духу! Прошу!» «Добрий день, Діано!» – сказала Мегана. Спритно ковзнувши на сусідній ослін, вона замовила келих білого вона. Якщо зараз прийде Едвард, порівняння буде не на мою користь. Що й казати, перед нею жоден чоловік не встояв би. Вона була незрівнянна у тій класичній чорній сукні, що ні вульгарною не здавалася, ані занадто закличною, але безперечно додавала сексуальности, відтуляючи лише стільки тіла, щоб закортіло побачити ще. «Хочу запропонувати тобі угоду», – продовжила вона. Я обернулася, витріщивши очі. «Погоджуюсь, ви далеченько зайшли. Ти гідна суперниця, захоплююся тобою. Оце новина. І що ти хочеш?» «Хоч зі шкури велась, а Едвард таки мій. Але він думає про тебе, і я мушу з цим миритися. Тож пропоную тобі таке. Я зникну на кілька днів, а ти звабиш його». Як ви переспите, він нарешті зможе взятися до інших справ і повернутися до мене. Тобі треба лікуватися. Не корч із себе не дотику. Щось підказує мені, що тебе ніхто ні разу не мав, відколи загинув твій чоловік. Мене ледь не знудило. Знаєш, повернутися до радощів сексу з Едвардом «Непоганий початок! Я роблю тобі послугу! Цінуй!» «Яка дурня! Я не могла навіть слова промовити! Відмовляєшся? Що ж, тим гірше для тебе!» Мегана ще раз зиркнула на мене, перш ніж дістати телефон і набрати номер. «Це я, Адвердику!» – промуркотіла вона. «Я в пабі! Думаю про тебе!» Побачимося ввечері. Треба побалакати. Голос її потроху змінювався. Ставав м'який та обволікаючий. Пучками пальців вона ніби кулькою бавилась. Мені так шкода за вчорашню сварку. Я ж знаю, що тобі треба побути самому, попрацювати. Я не чула, що там казав Едвард, та вгадувала змеганених відповідей. «До того ж, не треба було дорікати тобі за Діану», – провадила вона. «Ти добрий чоловік, допомагаєш їй вийти з депресії, а я втратила право докоряти тобі після того, що вкоїла». «Я подумала, що здурію зараз». «Ні, не може Едвард клюнути на цю хріновину». «Але так прикро бачити тебе з іншою жінкою», – пхинькала вона. Я розумію, якого болю тобі завдала, і мені хочеться, щоб усе вернулося, щоби було, як колись. Комедія, та й годі, не може це подіяти, ні, це неможливо. Едвард не дасть зловити себе в таку неоковирну пастку. Не потрапить він у пазурі цієї тигриці, що корчить зі себе мирну кицюню. Благаю тебе! Пхинькала вона далі. «Ну, скажи так! Лише на цей вечір. Прошу тебе!» «Побалакаємо про мій переїзд!» Недобра усмішка промайнула по її обличчю. «Дякую!» – видихнула вона майже в агонії. «Чекатиму на тебе!» «От йолуб!» – ця лярва вимкнула телефон – Дістала люстерко і подивилася, чи не поплив макіяж. Потім заховала речі в сумочку і звернулася до мене. «Едвард ніколи не зміниться. Я добре знаю, що він хоче почути». «Ти огидна. Як ти можеш так безсоромно брехати?» Вона відмахнулася від цієї репліки. «Послухай моєї поради». Не чекай на нього ввечері, і засміялася. Я попередила тебе, бідолашко. На терасі я заповзялася несамовито смоктати цигарку. Повернувшись до шинку, побачила Едварда. Вони з Меганою вже ладналися йти геть. Вона обняла його за стан. Він був не проти. Я стиснула кулаки. Вона перша мене побачила. «А то не Діана часом?» – спиталася вона. «Егеш!» – відказав Едвард, зиркнувши. Вона потягнула його до мене. Ми не зводили одне з одного очей. «Добрий день!» – сказала Мегана. «Перепрошую, не помітила, що ти тут. Хильнули б разом по чарчині, познайомилися ближче». І якомога чемніше всміхнулася. Едвард дивився на мене таким поглядом, якого я ніколи ще не помічала. Меганин-талант комедіантки приголомшував мене, тож я дозволила їй балакати, не поставивши вчасно на місце. А тепер мусимо йти. Я замовила столик. Може, якось здибаємося? Я так розгубилася, що дурнувато потакнула головою. «Зачекай мене в авті!» – обернувся до неї Едвард. Вона цмукнула його в щоку, потім сказала мені. «Бувай!» Ми провели її поглядом. Вона підійшла до дверей, обернулася і помахала нам рукою. «Ти справді хочеш провести вечір з нею? Нам треба побалакати. Не забувай, що вона тобі утнула!» Едвардів погляд посуворішав. «Ти її не знаєш!» «Не дозволяй себе скалічити!» Вона змінилася. Він уже обернувся, щоб іти, та я притримала його за рукав. «Ти певен цього?» «На добраніч!» Я відпустила рукав, він поглянув на мене і пішов. Додому Едвард повернувся дуже пізно. Побачивши, як пробивається червоне світло крізь віконниці, я зрозуміла, що він замкнувся у темній кімнаті. Певне, Мегана зловила облизня. Наступного дня я знову похнюпила носа. Вони удвох гуляли берегом. Я підглядала, сховавшись за шторами. Мегана тулилася до Едварда і, звісно ж, всміхалася кліпаючи довгими віями. Та він тримався на відстані. Ось вони попрямували до котеджів, і він провів її до авто. Вони стояли одне напроти одного. Я бачила замкнене Едвардове обличчя. Вона поклала долоню на його груди, та він похитав головою і відступив на крок. Мегана звелася навшпиньки, щоб цмокнути його в щуку. Потім сіла до авто. І поїхала. Він закурив і пішов до хати. За кілька годин у мої двері постукали. Я відчинила і побачила там Едварда. «Можна зайти?» Я відступила убік, пускаючи його до вітальні. Він зайшов і почав нервово ходити кімнатою. «Ти прийшов щось сказати?» «Я поїду звідси». «Як це поїдеш?» Він обернувся і підійшов до мене. «Поїду на кілька днів. Мені треба глянути на все звіддаля. Розумію, а що буде з Меганою?» «Вона залишиться в готелі». Я погладила його щоку, що заросла цупкою щатиною. Провела пучками пальців по темних кружалах довкола очей. Втома, де далі дужче, накладала на нього карб. Він був геть вичерпаний. Бережи себе. Едвард не зводив з мене очей, а тоді несподівано пригорнув і схилився головою мені на груди. Я вчепилася у нього і не змогла стримати сльози. Він звів голову, поцілував мене в чоло і мовчки пішов. Після його від'їзду мене зненацька охопив глибокий сум. Я вешталася кімнатами, мов блудна душа. Спливали дні, що скидалися один на одного, як дві краплі води. Напруга спадала. З дому навіть не виходила. Не хотіла зустрічатися з Меганою і знову встригати у ті дитячі сварки. Нічого дивного, що Едвард утік. Від нього не було ніяких звісток. Та це мене не лякало. Я годинами сиділа у фотелі, споглядаючи бухту, і перебирала подумки спогади. Смерть колена з Кларою. Мій приїзд до Ірландії. Зустріч з Едвардом. І якось по полудні задзеленчав мобільник. То був Фелікс. Я трохи повагалася, а потім таки натиснула кнопку. «Привіт! Ти ще там не втопилася у пиві?» «Ох ти ж, дурнико! Що нового у Парижі?» «Та нічого особливого. А в тебе?» «Теж нічого. В тебе чуд дернацький голос. Щось негаразд?» «Ні, все добре. Що поробляєш?» «Думаю про майбутнє. І що?» Поки що все в імлі, та, гадаю, незабаром отримаю відповіді на всі запитання. Тримай мене в курсі. Обіцяю. Гаразд, наразі все. Я поклала телефон і закурила. Вже тиждень, як поїхав Едвард. Вже тиждень я розглядала ситуацію з усібіч, прокручуючи всі сценарії розвитку подій. Коли надвечір у моїй двері постукали, я відчула, що настала мить істини. На порозі стояв Едвард. Обличчя його було серйозне. Він глянув мені у вічі, і я злякалася. Серце закалатало, мов навіжене. Мовчки зайшовши, він зупинився перед панорамним вікном. Я пішла слідом і стала за кілька кроків однього. Він провів долоною по обличчю і глибоко вдихнув. Коли приїхала Мегана, я розгубився. Злякався того, що так несподівано впало на мене. А в мене ж були відповіді на всі запитання. Якби я від початку був чесний з собою, то цього цирку не було б. «Що ти хочеш мені сказати?» Тремтячим голосом спитала я. Я попросив Мегану поїхати. Забратися додому, в Дублін. Ти певен цього рішення? Вона пішла з мого життя назавжди. Все. Край. Тепер ми удвох. Тільки удвох. Мені заціпало. Що ніколи не бачила, що Едвард був такий спокійний, такий розслаблений, як тоді. Він усміхнувся, підійшов до мене, поклав долоню мені Наталію, я вхопилася в його сорочку, щоб не впасти. Важко було витерпіти його палкий погляд. Він прихилився своїм чолом до мого. Діано, я хочу щось збудувати з тобою. Я тебе, я поклала йому палець на вуста. В кімнаті стало так тихо, що чути було, як гамселить моє серце. Я розглядала свої руки на його грудях і відчувала на собі його подих. Тоді обережно вивільнилася з обіймів, відступила і сіла на дивані. Він сів на журнальному столику навпроти і взяв мене за руки. «Ми почнемо все з нуля», – промовив. «Не бійся». Я глянула йому у вічі. Ніжність і любов, які я побачила там, приголомшили мене. Я не могла вже сидіти так і мовчати. «Вислухай мене, добре?» Він усміхнувся. А я стиснула його долоні, глибоко вдихнула повітря, перш ніж заговорити. Я не сподівалася, що все буде так боляче. Коли тебе не було, я довго міркувала над тим, що відбулося між нами, відколи я приїхала. Ти війшов у моє життя, і я знову захотіла боротися, сміятися, жити. «Ти став такий важливий для мене, майже незамінний, і я повірила, я так повірила. Однача, як по правді, я заколисувала себе ілюзіями про те, що ти заповниш пустку, яка панує в мені, що, що я знову зможу кохати». Мене захлеснули емоції. Я не змогла втримати сліз. Руки мої тремтіли, я дедалі дужче стискала його долоні. У погляді його відбився біль, та я мусила йти до краю. Але я не готова. Забагато примар за мною. Не можу я забути колена, як ти забув Мегано. Якщо ми почнемо разом жити, настане день, коли я закину тобі, що ти не він, що ти – це ти, а я цього не хочу. Ти не костур і не ліки. Ти заслуговуєш на безумовну любов за те, що ти такий, який є, а не за свої цілющі властивості. І я знаю, що не люблю тебе, принаймні поки що. Треба спершу перебороти себе, стати сильною, не потребувати вже підтримки й допомоги. Тільки тоді я знову зможу кохати неподільно. Розумієш мене?» Він відпустив мої руки, наче обпечений, стіпив щалепи. Я глибоко вдихнула, перш ніж завдати остаточного удару. «Я поїду звідси, бо не зможу жити поруч із тобою» ані далеко від тебе, подумала про себе. Гіркі сльози без угаву кутилися моїми щуками. Ми дивилися одне на одного. Я вже взяла квиток на літак. За кілька днів повертаюсь до Парижа. Я мушу стати іншою і зробити це самостійно, без тебе. Я спробувала взяти Едварда за руку, та він відсахнувся. Вибач, пробормотіла я. Він заплющив очі, стиснув кулаки, глибоко втягнув повітря. Потім навіть, не глянувши на мене, підвівся і подався до дверей. Зачекай, побігла я слідом. Він рвучко розчахнув двері і, залишивши їх відчиненими, бігцем подався до авто, сів за кермо і поїхав. Тоді я збагнула, що більше ніколи його не побачу. І мені стало шкода. Дуже шкода. Найлегше було попередити Фелікса. Я зателефонувала. «Знову ти?» – вигукнув він. «Егеш! То що? Ти готовий знову мене терпіти?» «Що?» «Я повертаюся!» «Ти що? Повертаюся до Парижа. А нехай тобі. Я влаштую бучну вечірку. А жити можеш у мене? Зачекай. Ніяких вечірок. А жити я буду в кімнатці над людьми. Ти що, здуріла? Тож горище. Ну то й добре. Це дозволятиме вчасно відчиняти кав'ярню». А ти збираєшся ще й працювати? Та не може такого бути. І все-таки це правда. Зустрінемося в людях. Не спіши так. Я зустріну тебе в аеропорті. Не турбуйся. Я сама приїду. Тепер я знаю, як воно все робиться. За три години з тяжкою душею подалася я до Джека з Ебі. Мені відчинила Джудітта. Що ти тут робиш? поспитала я. Вона обійняла мене. А де мій брат? Вчора у шинку я бачила тулярву. Вона вішалася, на шию всім підряд. То я приїхала, щоб привітати вас. Добре, що ти тут, я хотіла побалакати з усіма вами. Що сталося? Ходімо до Джека з Еббі. Вона відступила вбік. Еббі обняла мене, промовивши, Люба моя. Певна Джудітта їм наплела, як ми з Едвардом палко любимось. Доведеться погасити їхній ентузіазм. Раптом я помітила проникливий Джеків погляд. Він уже все втямив. Ми посидали. Джудітта з Еббі нетерпляче совалися на дивані. І тільки Джек дивився на мене спокійно. «Ти їдеш від нас, Егеш?» – почав він. «Так». «Що? Що ти таке кажеш?» – вигукнула Джудіта. «Моє життя у Парижі». А Едвард? Я понурила голову і зібгалася в клубок. «Я гадала, ти його кохаєш?» «Ти не ліпша за ту хвойду, використала його, а тоді покинула?» Та мене турбувало інше, і вони мали про це знати. Коли я виклала Едвардові своє рішення, він поїхав і не повернувся. Вже три дні його немає вдома. Не знаю, де він. Мені дуже шкода. Це не твоя вина, сказав Джек. Джудіта схопилася на ноги і дістала мобільний. «Автовідповідач». Вигукнула вона Він знову пропав Сховався у нору, як дикий звір Ні, це вже занадто Очі б мої тебе не бачили Зашарівшись од люті, вона кинула телефон І демонстративно відвернулася Що ж, пора їхати Сказала я і подалася до дверей Усі троє попрямували за мною Краєм ока я бачила, як Джек обняв дружину за плечі. На їхніх обличчях проступав сум і занепокоєння. На порозі мене обняла Еббі. Напишеш нам, що в тебе нового. Дякую за все, відказала я, насилу гамуючи сльози. Обійняла її, цьомнула Джека в щоку і обернулася до Джудітти. «Я проведу тебе до авта», – буркнула вона, не дивлячись на мене. Я відчинила дверцята і закинула сумочку. Джудітта мовчала. «Здається, я втратила подругу», – запитала я. «Ти вчинила, як дурепа. Та мені вже набридло вирішувати за брата. Ти потурбуєшся за нього? Не сумнівайся, я добряче дам йому посраці. Не знаю, що тобі сказати. Мені хотілося, щоб усе воно, та знаю я. Урвала вона, дивлячись мені у вічі. Можна якось приїхати до тебе в Париж? Коли захочеш. Я заплакала і побачила, що в її очах теж закипіли сльози. Їдь уже. Міцно обнявши подругу, я сіла за кермо. І поїхала, не озираючись. Я ретельно прибрала в будинку, щоб не залишати й сліду по собі. Валізу спершу поскладала на купу в передпокої, потім винесла до авто. Відчиняючи багажник, я глянула на сусідній котедж там і духу людського не було. Останні години на ірландській землі спливали у гіркій самоті. Останню ніч я просиділа на дивані, очікуючи, хто зна чого. Та вже почало дніти, і я поклала край стражданням. Випила кави, закурила і останнє обійшла помешкання. На дворі було похмуро, лив дощ, шарпав рвучкий вітер. Тутешній клімат не давав спокою. Що ж, мені його бракуватиме. Коли зачиняла двері, мене знудило. Я притулилася до них чолом. Пора було їхати. Я обернулася до авто і завмерла. Там стояв Едвард. Обличчя його було безпристрасне. Я підбігла і, плачучи, Впала в його обійми. Він пригорнув мене і погладив по голові. Я на повні груди вдихнула його запах. Його вуста торкнулися мого чола. Потім він міцно поцілував мене. Це додало мені хоробрости, і я подивилася йому в очі. Він поклав свою велику долоню мені на щоку, і я до неї припала. Спробувала всміхнутися, але не вийшло. Змусила себе розчепити руки. Він в останнє, я знала, в останнє глянув мені у вічі і попрямував до берега. Я сіла за кермо і рушила з місця. Кермо стиснула так, що побіліли пальці. В останнє глянула у дзеркало. Едвард стояв на березі під дощем і дивився у морську далечінь. Усе переді мною розпливалося. Я втерла сльози долонею і поїхала.